під тим приводом, що вона не брала участі в попередньому слідстві. Хоча вона неодноразово надсилала через адвоката Ярослави Бандери Чарльза Керстена подання. Президент пояснював свою відмову тією обставиною, що, мовляв, часу обмаль. А суд має ще вислухати обвинувачувальну промову прокурора Куна і промови адвокатів. Зоряна сиділа в останньому ряду для публіки і не зводила очей із Сташинського. Іноді він відчував цей погляд, нервував, озирався, не шпорив очима, звідки погляд. Вона повинна була вийти на трибуну і під присягою розповісти все, що знає. Може, навіть це піде на шкоду Шульзі, бо вона посилалася б на його свідчення». В ніч з 7 на 8 жовтня вони не спали, і він запевнив її, що відразу після процесу піде на той берег. Вони можуть навіть втекти до Америки. Це влаштує адвокат Чарльз Керстен, він колишній конгресмен. Тільки Шульга благає Зоряну не виступати. «А де будеш ти?» – спитала вона, коли вже розвиднялося. «Тебе охоронятиму!» «Та ти ж маєш мене ліквідувати!» – засміялася вона. За всі дні процесу вона жодного разу його не бачила. Не приїздив він і в Брайтбрун. Зоряна погано спала, по кілька разів на ніч вставала з ліжка і йшла до малесенької кухні, де вони колись з Ярославою ліпили вареники. Приймала снодійне – Відтак пила каву і змучена їхала в Карлсруге. У п'ятницю, 19 жовтня, президент Ягуш читав вирок. Коли Зоряна почула, «Кара не повинна знищити підсудного, вона має допомогти йому спокутувати, кара за кожний замах складає по 6 років каторжної тюрми. За зрадницькі зв'язки – один рік каторжної тюрми. Для спокути вистачає загальної кари вісім років каторжної тюрми із зарахуванням часу слідства. Вона не витримала і вибігла із зали. Зоряна лежала в номері готелю з перев'язаним горлом. Поруч сиділи Наталка Бандера і Дарія Ребет. Ленкавський крокував номером, якийсь коротун з рудими вусами стояв біля дверей. «Не мовчіть, пані Зоряно!» – благав Ленкавський. «Заради Бога, не мовчіть! Тут ваші друзі! Скажіть, що сталося?» Зоряна із зусиллям піднесла руку і вказала на вусатого. «Хто це?» «Василь з нашої служби безпеки». «Ви не пам'ятаєте мене, Фрекен?» – спитав той. «Кульбаба цвіте!» Зоряна спробувала всміхнутися. «Ми дуже завинили перед вами, Фрекен!» – зітхнув усатий. «Не звинувачуйте себе, Василю!» – сказала Зоряна. «Від них не можна втекти!» «Та що ж сталося?» – спитала Дар'я. Зоряна сперлася на лікті, Наталка підсунула їй під спину подушку. Я зайшла до вбиральні, і з суміжної кабінки вистромилися руки, накинули мені на шию оце. Вона показала на чорний бюзгальтер, що лежав на ліжку. І почали душити. Та раптом до тої кабінки хтось заскочив, почувся удар і глухий стогін, і руки зникли за перегородкою. «Хто ж це був?» – напружено дивлячись на неї, спитав Василь. Вона знала, хто її врятував, але не сказала. «Вони, вони хотіли інсценізувати самогубство», – здогадалася Наталка. «Саме?» – підтвердила Зоряна. «Все було ретельно підготовлено. Навіть бюзгальтер мого кольору і розміру». Хотіли мене на ньому повісити, а мій потім зняти і забрати з собою».